Jedna od velikih istina koju ćemo svi mi doživjeti. Ona neće nikoga od nas mimojići i zaobići. To je smrt. Sve nas čeka smrt. Sve nas čeka smrt. Na onakav način, kako skončujemo na ovom svijetu, tako ćemo sutra biti proživljeni. I ove riječi koje čujemo, ništa se nećemo koristiti od njih ako ih ne budemo primjenjiva u praksi, u svome životu. Iskoristi petero prije negoli li sigurno dođe drugih Peter. Iskoristi svoj život prije svoje smrti. Iskoristi svoje zdravlje prije nego ti dođe bolest i svoje slobodno vrijeme prije svoje zauzetosti. I svoju mladost prije svoje starosti. Iskoristi svoj imetak, svoje bogatstvo prije nego li usiromašiš. Svi su se bojali loše završetce, braćo. Loše završetce među njima prvi Allahov poslanik Ali Hisonov aleyhissalam pripremajemo se za smrt. Ne misliti da nam je zagarantovano to što smo sada Pitanje i koliko i kakvi vjernici da ćemo biti do svoga kraja. Čovjek koji je bio kršćan i poprihvatio islam u vrijeme Allahovog poslanika alihi salatu o selamu. Bio pisar objave braću. Sjedio uz Allahovog poslanika alihi salatu koljena uz koljena. Naučio iz njegovih plemeniti usta suru al-bekara i al-imran. Ponovo postao kršćan. Dobro se čuvajmo svega onoga što vodi do loše završnice i činimo sve ono što vodi do dobre završnice. Jedan od razloga, sigurnih razloga loše završnice jeste da ne uskladimo svoju unutrašnju sa svojom spoljašnjošću. Allah sigurno gleda u tvoje srce. Stidiš se. Jel te strah? Pa vidi nered u tvojom srcu. Nemoj mu misli da ćemo doživjeti i doživjeti. Zato kaže Allah poslanika alihi salatu sami. Nemoj se plaho vezati za dunjavu. Budi poput stranca ili putnika prolaznika. Neće se popraviti završnica ovoga umjeta osim onako kako se popravila prethodnica. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa sallam Assalamu alaikum wa sallam wa sallam wa ala išrati ala nabiya i wa mursali nabiya muhammad wa ala alimi wa sahbihi ijma'i wa ta'lbi'iina wa ta'lbi'iina ila ila ibn ba'd ima Allaha bilasni wa ksfani i nekae salavat i salam na posledek Božijih kustanika ašaknini neka muhammada sallallahu alaihi wa sallam negovu časnu korovicu na negovu drugove asfabe, neka ima kudu siedil činjeći dobro dosudnjave dana. Sa nama je večeras naš uvaženi profesor, šej Hajrudina Hmetović, koji će nam održati večeras jedno predavanje. Molimo Laha Đelešanomu da nagradi našeg šeha, koji se je odezvao našem pozivu, da dođe da se ovdje sa nama. I molimo Laha da nagradi sve vas, koji ste odvojili svoje tragoće na bijele da dođete i da se svi zajedno okoristimo od prodavanja našeg uvaženog čeda. Danas no, bih poduzivao puno vremena čejko dobih njemu riječ. Bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbilalamin. Wassallallahu wasallam wabarakal anabina Muhammed wa ala Allahumme la ilmelena illa ma'alamtena innek entel alimul hakeem Allahumme alimna ma'yamfavuna ma'nfa'na bima'alamtena vazidna ilmen yarabe la alimina sva slava i hvala pripadaju sama Allahu subhanahu wa ta'ala neka je njemu slava i hvala onolika kolika je njegova velicina i koliko sama Allahu jalla wa'ala dolikuje neka je salavat i salam na Allahov poslanika i miljanika Muhammeda Mustafa sallallahu alaihi wasallam na njegovu častnu porodicu sva sahabe i svo'ne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 Draga i poštovana braću, cijenjeni sestre Jedna od velikih istina O kojoj Kur'an mnogo govori Također i Sunnet Allahovog poslanika Alihi salatu o senam I čemu smo mi također svjedoci Jedna od velikih istina Koju ćemo svimi doživjeti Ona neće nikoga od nas mimojići i zaobići. To je smrt. I vjednik i vjednica trebali bi se često prisjećati ovih trenutaka. Sve nas čeka smrt. Sve nas čeka novo društvo. Sve nas čeka nova kuća. Svi ćemo mi u njoj iščekivati obećani dan, sudnji dan. Nakon toga sa strepnjom i zebnjom gledati gdje će biti naše vječno boravište. Budući da smo svi takvi, da sve nas to čeka, zato se trebamo pripremati. Ti trenuci kada nastupe, neće se više ponoviti. Nećemo ih ponovo kušati, doživjeti. Nećemo biti vraćeni da se bolje pripremimo za njih. Zato svaki vjernik i vjernica trebali bi mnogo da razmišljaju, jer od razmišljanja sve drugo kreće. Trebali bismo mnogo razmišljati o ovim trenucima, preispitati svoje stanje, svoju vjeru, svoja dijela. S onim što imamo od dijela, kakav nam je iman, možemo li se nadati lijepoj završnici? da na lijep način skončamo na ovom svijetu, jer na onakav način, kako skončamo na ovom svijetu, tako ćemo sutra biti proživljeni. Tako ćemo sutra biti proživljeni. Naši ispravni prethodnici Selefosale ponudili su nam svijetle primjera kako se pripremati za smrt i za ono što nas čeka nakon smrti, kaboru i ono što će se dešavati u kaboru. I mi bismo trebali, kao i u svim pitanjima, tako i ovim, da slijedimo kitab i sunnet i da ih razumijevamo onako kako su ih razumijevali prve generacije. Jer su one, ashabi, prva generacija prisustvovala objavi Kur'ana, tumačenju Kur'ana, odnosno sunnetu, od strane Allahovog poslanika, ali hi ve salam, pa su zasigurno bili podučeni svemu kao što kaže Buzar radijallahu talan, nije otišao od nas Allahov poslanik sallallahu alihi vasallam dok nas nije obavijestio čak i onoj ptici koja se kreće iznad nas. Kada je o njoj dostavio znanje, onda zasigurno o najvećim kušnjama i iskušenjima na koja će vjernik i vjernica naići u svome životu, zasigurno je o tome mnogo govorio i podučavao, upućivao savjete, smjernice kako ih prevazići. Pa su naši prethodnici, selefosali, dobro to poznavali i primjenjivali u praksu. I ove riječi koje čujemo, ništa se nećemo koristi od njih ako ih ne budemo primjenjivali u praksi, u svome životu. Naši ispravni prethodnici, kod njih pripremanje za tu veliku istinu, za smrt, za te trenutke koje ćemo i ja i ti, svi mi, doživjeti. Nije se kao što je, nažalost, kod većine nas ograničavalo samo na puke riječi koje bi izlazile iz usta, a da nemaju čvrsto uporište u svome srcu. Naprotiv, cijelo njihovo tijelo bilo je dobrovoljno u službi Allaha i Allahoje vjeri. U pokornosti Allahu Subhanahu wa Tala. Kada bi mogao, i mi čitamo, jel tako, slušamo Brojne primjere iz njihovog života. Upoznajemo se s njima. Kada čovjek to čita i kada čuje, pita se što to bili ljudi kao i mi. Jesu li živjeli na ovoj zemlji na kojoj živimo i mi? Čovjeku zastane razum kada čuje primjere iz njihovog života. Kada bi mogao da vidiš sve jednog od njih, vidio bi kako se u njihovom životu obistinjaju riječi Allaha dželle veala: "Wa ajiltu ilayke rabbi li tarda. Ja tebi gospodar moj, da bi ti bio zadovoljan sa mnom. Žurim tebi sve svoje tijelo uposlio sam u pokornosti tebi." Nije bilo ni jedno dobro djelo. Ne da su ga samo učinili već se naticali o njemu. Ko će prvi da učiniti to đavo? I ko će bolje, ljepše da to djelo privede kraju. Nije bilo ni jednog zla, ni jednog lošeg djela, a da nisu upozoravali jedni druge na njega. Koliko mi postičemo jedni druge na dobro i upozoravamo jedni druge na zlo. A dobro znajmo da svi mi plovimo jednom lađom. Svi mi plovimo jednom lađom. Na njoj su i dobri i loši od nas. Kada lađa potone, onda tonimo svi. Kako je došlo u hadisu Normana ibn Bešira, kod Buharije, kod muslima, da je rekao Allaho poslanika alihi salatu selam primjer onih koji praktikuju vjeru, koji drže do vjere, do Allahove granica. I onih koji narušavaju Allahove granice je poput primjera ljudi koji zaplove lađom. Pa jedni su gore na palubi, drugi su dole. Pa ovi dole kad god ože dnu, idu ovima gore i traže vode od njih. Da bi jednog trenutka se dosjetili i rekli, zašto stalno da idemo gore i da njih uznemiravamo ili da se molimo njima i, i, i, zašto ne bismo sebi provrtili da stalno imamo vodu, da nam stalno dolazi voda, da se ne molimo nikome, da nikoga ne uznemiravamo. Pa kaže Allah, poslanika, alihi salatu, ako ih puste, ovi gore, ako ih puste da učinu što hoće, svi će biti potopljeni. Tako isto i mi, ako ne budemo upozoravali jedni druge. Na zlo postica li jednim druge na dobro, svi ćemo biti uništeni, prije li kasnije. I čitajte Koran s razumijevanjem, pa ćete najići kada Allah subhanahu wa ta'ala govori o pozivanju na dobro i odvraćanju od zla, da u suri Ali Imran spomnje prije imana, u suri El Majde spomnije prije namaza i zekata, zato što je od opće koristi pozivanje na dobro i odvraćanje od zla oni žurili su nisu ostavili nijedno dobro djelo a da se u njemu nisu takmičili i nisu ostavili nijedno zlo a da nisu upozoravali na njega jer su dobro poznavali ne samo poznavali bili su ubeđeni u rijetu Allaha subhanahu ila magfirati min rabbikum wa jannatin arduha as-samawati wal i požurite ka oprostu svoga gospodara i džennetu koji je prostran prostran kao što su prostrano nebesa i zemlja koji je pripremljen, samo za Bogu Dobro su poznavali riječi Allahovog poslanika, alihi salatu esalam, i bili ubijeđeni u njih. I mi mnogo što od ovoga znamo od kur'anske ajeta, hadisa, pamtimo ih, nije problem, na koju god oćeš temu, citirat ćemo. Ali tih tema nema u našem životu. Allahov poslanika, alihi salatu esalam, kaže khams. iskoristi petero prije nego li sigurno dođe drugih petero. Hajateke kable nautiki, iskoristi svoj život prije svoje smrti. Živiš, smrće dođi sigurno. Osihateke kable seqanik, iskoristi svoje zdravlje prije negoli ti dođe bolest. Oferagake kable šuglik i svoje slobodno vrijeme prije svoje zauzetosti. Ošebabeke kable heraniki, svoju mladost prije svoje starosti. Starost dolazi za sve Allah, za svaku bolest dao lijeka osim da starost koja prathodi smrti. I iskoristi dhinake kable fakrika. Iskoristi svoj imetak, svoje bogatstvo prije nego li osiromašiš. Svata dijela, dakle žurli su sa dobrim dijelima, maksimalno ostavljali loša djela U svim tim dijelima su bili iskreni radi Allaha subhanahu wa ta'ala. Jer samo iskreno dijelo Allah subhanahu wa ta'ala prijma Kao što je došlo u hadisu da je rekao Allaho poslanika alihi salatu salam Inna Allahe la yakbelu ila minel ameli ila ma kane ka halisan jemte dhibihi ločku. Doista Allah subhanahu ta'ala neće primiti osim ono dijelo koje se učini samo radi njega. Samo radi njega, tražeći njegovo lice. Bojali su se lice mjerstva. Kada čini neko dijelo da im šetan ne priđe pa da to dijelo čini radi nekoga drugo. Da im šeitan ne uljepša to dijelo. Koliko se im borimo s tim? Primijetimo li šeitanove stope? Kako nam prilazi? Allah subhanahu wa ta'la mnogim mjestima upozorava nas na te stope. Kaže jedan od njih, Ibrahime Tejmi, Rahimehullahu ta'ala, ko je iskren. Ko je iskren? Iskren je onaj koji skriva svoja dobra djela kao što skriva svoja loša djela. Iskren je koji skriva svoja dobra djela kao što skriva svoja loša djela. Zato su skrivali i zato nam je preporučeno našom vjerom, ne to što mi hoćemo ili što nam neko. To je preporučeno našom vjerom da sva dobrovoljna djela skrivamo. Ono što nam je Allah propisao da se čini javno od fardova, to moramo činiti. Za nisu došli brojni hadisi kod Buharije, kod muslima i drugim hadijskim zbirkama primjeri? Koliko se vrednuju dobrovoljna dijela kada se obave na mjestu gdje nas niko ne vidi? Zašto? Zašto je to dijelo vrednije? Na mjestu kada nas niko ne vidi? Zato što se nemaš. Ako bi i poželio da se pretvaraš od nekoga drugog, nemaš. To dijelo je sigurno radi Allaha učinjeno. Pa je zato došlo, zato je došlo da jedan od sedmerice koji će biti u hladu Arša kada ne bude drugog hlada, Mimo hlada arša na sudnjem danu, onaj koji je udjeljivao toliko da njegova ljevica nije znala što udjeljuje desnica. Pa je došlo u hadisu da je jedan dinar pretekao stotinu, jedan dirhem pretekao stotinu hiljada dirhema. Kažeo, shabi, kako? Jedan dirhem da pretekne toliko? Kaže, čovjek je imao samo dva dirhema, to je bio njegovi metak. Pa je jedan dirhem dao radi Allaha, a drugi je dao usputno onako stotinu hiljada. Pa je njegov dirhem vredniji. Zar nisu došli brojni hadisi o klanjanju svih dobrovoljnih namaza kod kuće? Zar nisu došli da se sunnete klanjaju kod kuće? Pa kaže za sunnete koji se obave kod kuće da su 25 puta vredniji od ti isti sunnete koji se obave u džani. Pa zar nije rekao Allah u poslanike alihi salatu u sallam vaši najbolji namazija su oni namazi koji obavite u svojim kućama? uzeo obaveznih namaza. Pa kaže, čak i ovo u mom mes A nas prozivaju, nas napadaju, nas osuđuju. Što, ako imamo priliku da te dobrovoljne namaze klanjamo svojim kućama, oni ne klanjuju nikako. Oni su vidi, pozivaju na sunet, oni protiv suneta. Neće da klanjaju sunete. Mi klanjamo zbog ovoga kod kuće. Zato što, ja ne znam, može mi sutra zafaliti jedno dobro djelo. Može nam sutra zafaliti jedno dobro dijelo. Ne trebamo tek tako opuštati da pored nas prolaze dobra djela. Pa kaže Allaho poslanike, salocam, vaši dobrovoljni namaz su najbolji u vašim kućama, čak i od vašeg dobrovoljnog namazova u mom mesčidu. Može se jedan mesčid porediti s njim, mimo mesčida u Mekke? Ne može. Ali kaže, kod kuće je da klanjate bolje nego da klanjate u mom mesčidu. Zašto? Zato što je skriveniji taj namaz. Zato što nema ništa ravno iskrenosti. Nema ništa ravno iskrenosti, da ne znam gdje klanjaš, ako nije djelo iskreno, džabati. Ja Zar ne znate šta su islamski učitelji govorili o iskrenosti, koliko je bitna iskrenost? Zato je to najveća obaveza, zato je to prva obaveza koju nam je Allah propisao. Wa ma umiru illa liyazudullaha mukhlisina li hudi. Nije im bilo naređeno osim da Allaha iskreno obožavaju kao pravi vjernici, pa ne ta, i ukimus salat, ve nakon toga spominje obavljanje namaza, izdavanje zakata. Pa kaže Ibn Qayyim rahimehullahutaala čovjek koji čini dobra djelo a on ima nije iskren poput je putnika koji u svoj prtljak tovari kamenje i kamenje nosi ga s jednog mjesta na drugo mjesto ništa se ne koristi od tog djela samo se slano umara pa kaže Ibn al-Jawzi rahimehullahutaala primjer iskrenosti u dobrim djelima je poput primjera arefata u hadskih naredbama može li biti hanžabe za arefat Nema šanse. Možda budeš gdje god hoćeš. Nisi na refatu tog dana, devetog zul nemaš Hadža. Nemaš hadža, Tako isto, nema iskrenosti. Nije radi Allaha, radi nekoga drugog uljepšavaš svoje djelo. Ništa od tog djela nemaš. Čitate, poznata vam je sura, tako. Hvala ta'ke hadithul ghašir, uđuhu ylme izin ghašir, amiletun nasiba tasla naren hamija. Je li vam došla vijest o teškoj nevolji? Kada će neka lica napaćena Sutra biti prestravljena Tasla naran hamija I nastaniće uzavrelu vatru Njihovo mjesto boravka Biće u džehennemskoj vatri Što kažu komentatorom Ta djela nisu činili radi Allaha Ili nisu činili po sunnetu Muhammada alihi salatu sam Umarali se, slamali se Jer djelo nijedno neće biti primljeno Kod Allaha ukoliko ne bude iskreno Radi njega i ni samo to Već ukoliko ne bude i po sunnetu Muhammed ali sallallahu alejhi sallam zbog čega ga je Allah poslao ako će svako od nas izmišljati svoje verzije ibadeta zbog čega ga je Allah poslao zašto kažemo ešhedu en la ilaha illallah ve ešhedu en Muhammedun su najuštenje riječi za nje račun komentir zadnje riječi budu na dunjalu kuda ćućo džennet pomislite što obične riječi te riječi povlači nešto za sobom Kada čovjek kaže i svjedoči da je Muhammed Allaho poslanik, može li ovdje na Dunjalku svako da bude svjedok? Može li? Da uzmeš čovjeka sa ulice i hajde svjedoči za mene? Ne može. Mora da čovjek bude ubijeđen u to. Da ima dokaz za to. A onaj koji svjedoči da je Muhammed Allaho poslanik, on treba da prihvati sve ono što je došlo od poslanika. Da ga prihvati prije svega kao poslanika od Allaha. Da ono sa čime je došao da je hak istina. Oma jem tiqanin hava on ne govori po svojim prohtjevima, herojima, strastima aće to objava koja mu se objavljivala sve što je naredio da činimo sve što je zabranio da ostavimo i da ne obožavamo Allaho osim kako ga je on obožavao čitate suru Al-Kefil, tako zadnji ajti, 103. 104. ajt هل ننبیوكم بالأخسرين أعمال الذين ضل صعيهم في الحيات الدنيا ويحسبون انهم يحسلون سنا Hoćete li da vas obavijestim o onima čija će djela na sudnjem danu propasti? Osuđena su na husranu, na propast. Oni čije je život na Dunjalku bio izgrađen na dalaletu, na stramputici. Pa smatrali su da ono što čine da je dobro. Pa smatrali su da ono što čine da je dobro. Dakle, nisu bili ili iskreni radi Allaha ili nisu činili po sunetu Muhammeda al-Hissalusa. Ashabi su toga se držali. Zato što je rekao Allah u poslanika Alihi Salat, sam ostavio sam dvoje. Ako ga se budete držali za mene, nikada niste skrenuti s pravog puta. Ostavio sam Allah u knjigu i moj sunnet. Pa su oni sve to činili i nastojali da budu iskreni i bojali se, pa su skrivali svoja dobra djela od svojih prijatelja, skrivali su čak od svojih supruga, od svoje djece, bojeći se ovog rija. Jer su znali da je iskren onaj koji skriva svoja dobra djela kao što skriva svoja loša djela. Da li bismo mi voljeli da se zna za naša loša djela? Ne bivalo. Zato nemojte da se znaj za naša dobra djela. Skrivajmo, ostavimo ta djela radi Allaha subhanahu wa ta'la, da budu radi njega. Ako bi počinili grijeh, žurili bi da se pokaju za taj grijeh, koliko mi žurimo? Da li mi uopće prihvatamo da je to grijeh? Da li nas tače savijest kada počinimo neki grijeh? Oni bi žurili odma. Yesa je Allah Allahu jalla wala raka wa tubu ilallahi jami'an ayyuhal mu'minun la'allakum tuflihun Isvesa Allahu pokajte, o vjernici ako želite da uspijete. Želimo li uspjeti? Želimo. Moramo se kajati svi bez izuzetka. Nema ni od nas da kaže ma Allah ja sam. Na dobrom stanju. Ne trebam se ja kajati, ja moram više čim dobri dijela. meni je džennet obećan. Ima ih koji kažu. Ali ti nisu rasčitavali sa sobom. Ja sam svojim ušima slušao čovjeka koji kaže Samo je pitanje deređa u džaneta. Nije više upitan džaneta. To je oholost. To je vrhunac oholosti. A pogledajte šta kažu oni. Sufjan ibn Ujejne, rahimahullahu tala iz generacije Tabina. Upitan koji je znak teube, iskrene teube. Da se čovjek iskreno pokaje Allah. Da je iskreni povratnik Allah. Kaže četiri stvari. Četiri alameta. Kile tu dunja. Malobrojnost dunjanka. Da čovjek ne žudi za dunjanka. I da čovjek svoju dušu smatra, mamu. Pogledajte Allahov poslanika, alihi salatu sallam. Šta nam je preporučio? Kada učinimo najbolje dijelo u islamu, a ono je, nakon tevhida, namaz. Je li tako? Kako je došlo u hadisu, abdullahi i burma sada radijallahu talam, kada je bio upitan, aiju l'a'mali ahabbu ila Allah. Koja su to dijelo Allah najdraža rekao je, as-salatu ala vaktiha. Namazu njegovo vrijeme. Pa kada mi učinimo najbolje dijelo u islamu, kada predamo selam, što kažemo? Stavu firula, stavu firula, stavu firula. Opet oprosta, da se ne bi čovjek uzoholio. Pa kaže malobrojnost dunjavuka, prezrenost svoje duše, mnogobrojno činjenje dobrih dijela i smatranje tih dobrih dijela malim manjkavim. Zato su oni strahovali, iako su žurili sa sve jednim dobrim dijelom, Nima kada bi rekao sada će ti doći melek smrti da ti uzme dušu, ne bi znali više koje je dobro dijelo da čine. Zato je to, kada čitaš njihovu biografiju, stane ti razum. Ne bi znali koje je više dobro dijelo da čine. Mi se nismo ni upoznali sa tim dijelima. A oni više ne bi znali. I svako to dobro dijelo kod njih je dosezalo vrhunca. I ne bismo znali kada bi ne neko rekao sada će ti melek doći za deset minuta, za 5 minuta. Dok smo pitali koje je najbolje dijelo da iskoristimo 5 minuta, jedan kaže ovo, drugi kaže ovo, prošlo bi nas ti pet minuta. Ne bismo ništa ureli. Bojali su se da sa tim svojim dijelima sutra ne mogu stati pred Allaha subhanahu wa ta'ala. Pa Sufjane Thauri, također iz generacije Tabina, čovjek koji je bio u svoje vrijeme najučeniju hadisu, cijelu noć brać oklanja, Cijelu noć sklanja. I kada se začuje ezan za sabah, digne svoje noge uzi da se malo krvo vrati u godin dio tijela. Koliko je dugo stojao. I kaže, koji je bio najučeniji čovjek u hadisu toga vremena, kaže bojim se da sam upisan u levhim mahfuzu kao nesretnik. Bojim se da sam upisan u levhim mahfuzu kao nesretnik. Strah me da mi se vjera ne iščupa pred smrt. Koliko se mi bojimo ovoga? Mi smo nekako za divno čudo sigurni i pored malobrojnosti dobrih dijela kod nas. Imali jedno billahi alaikum dijelo da se na njega možemo osloniti da njime možemo postići Allahovu milost? Pitao sam doli u hamsabu, a ovo sad i vas. Ajde, nabrojite mi tri, makar, makar tri dijela za koja je došao dokazu do u kitabu i u sunnetu da budemo li radili ta tri dijela da ćemo postići Allahovu milosti. koji djelo za koje djelo kaže Allah subhanahu wa taala budete učinili smilovati vam se eto i ne znam a kako i da htjela da činimo kako da imamo takvih djela oni su se bojali zašto zato što je dlala kaže va nadawul kada postavimo pravedne terazije na sudnjem danu Nikome neće, ama baš ni trunka biti učinjeno nepravdje. Nijednoj duši. Pa ako bude učinio koliko je trun dobra doći s njim, trun zla, doći će se s njim. A dosta je to što će mi pračun sviđati. Zato se oni bojali. Sutra kada izađu svi ti gresi pred njim. Malik ibn Dinar, Rahimehullahu Teala, čuli za njega pobožnjak, Zahid. Cijelu noć braćo klanja. Joj, da mi cijelu noć klanja, ne bi nam niko bio rano. Čulo bi se na sjevernom polu za nas on cijelu noć klanja juči uči Allahov govor i obraća se Allahu i kaže gospodaru ti dobro znaš ko su stavnici dženneta ko su stavnici džennema Allah zna sve od nas gdje će koji kaže ti znaš ko su stavnici dženneta ko su stavnici džennema gdje je Malik ibn Dinar čuje kaže nije više pitanje dženneta sam određao od dženneta kaže Malik ibn Dinar cijelu noć klanja I kaže, gdje sam ja, među stovnicima džaneta ali među stovnicima Bojali se za sebe. Svi su se bojali loše zavrstice, braće. Loše zavrstice, među njima prvi Allahov poslanik, zar nije njegova najčešća dova bila, što bi trebala da bude i naša. Allahumme, ya muqallib al qulubce bit kalbi ala dinik. moj, o tiji koji okrećeš ljudska srca, očvrsti moje srce u tvoj vjeri. To je počinio poslanik, alaihi salatu wasalam pa cijelu noć skoro da mu ispeta iz počne izlaziti krv. Pa kaže, a zbog čega Allaho poslanjuću oprošteni prethodni i budući grijesi Efela Ekuno abden Šekura. Zad da ne budemo Allaho zahvalan rob. Čuvajmo se dobro, braćo, da ne budemo, kako kaže Sufjan Ibn jejne. trojica su me začudila. Zatim me rasplakala toliko da, ne znam više, da se smije imi da plače. Muemilu dunja veli mevtujat klubo. Onaj koji se nada dugom dunjalu koji će živjeti i živjeti, a smrt ga vreba svakog časa. Iman leko od nas da zna kad će mu doći smrt? Niko. Za nije rekao u zadje majtu sura Luqman vama tedri nefsun mada taksibu gada vama tedri nefsun bi ej ardun temut. Nijedna duša ne zna šta će sutra zaraditi. Je tako? I kod nas u narodu se kaže novi dan, nova nafaka. Novi dan, nova nafaka. Vome atedri nefsun mi eji erdin temut. I nijedna duša ne zna gdje će umrijeti. Niko od nas ne zna kada će mu doći smrte. Zato kaže hati mele sam. Također učenjak i pobožnjak. Kaže četiri rečenice. Nakon kitaba i sunneta ove rečence, kada bi se mogla ispisati zlatom, vrijedilo bi da se ispišu. Pa kaže, saznao sam da će mi smrt doći iznena. Saznao sam prije svega, kaže, da moju nafaku neće niko pojesti do ja. Moju nafaku neće niko pojesti do ja. Tato nemoj da se bojiš. Da će živjeti na ovom dunjaluku bez nafake, bez obskrbe. Znaš kada ćeš ostati bez obskrbe? Kad ti dođe velik smrti. Da ćeš ostati bez obskrbe. Jer je Allah dželle ve se ne samo mene tebe nju njega da će hraniti već da će sve hraniti. Da će sve hraniti. Uma min dabetin fil ardi illa 'ala Allahi rizquha. I man jednog stvorenja koje se kreće dunjalukom a da nije na Allahu njegova obskrba, da ga hrani. Pa zašto da se mi brinemo za ono za što se brinemo? Može li se to neko bolje brinut od njega? Da divno čudo mi se ne brinemo o onome To ne mi naredio Allah subhanahu wa ta. Pa kaže, saznao sam da moju napakvu neće niko pojesti. Zato sam time smirio svoju dušu. Saznao sam da moja dijela neće niko drugi raditi do ja. Pa sam pozabavio se svojim dijelima. Saznao sam da će mi smrt doći iznenada. Pa sam požurio da je dočekam spremena. I saznao sam da se ne mogu sakriti od Allahovog pogleda. Zato ga se stidi. Ne mogu se zakriti. Od Allahovog pogleda, zato ga se stidim da, me, da gleda umene mene, pa me nađe tamo gdje mi je zabranio da budem. A ne nađe me tamo gdje mi je naredio da budem. Pa kaže Sufja Nebnu Jejne, onaj koji se nada dugom dunjalu koja smrt ga vreba. Zatim kaže drugi, onaj koji je na prema njemu se nije namarno. Misli da je Allah nemaran. Na ne prati njegove zle postupke. Zato što ga ne kažnjava, Allah samomu odgađa, odgađa, da što više ogrezne u grihu. Prati se oni tekako. Mnogi počini grije, Allah ga ne kazni, pa vidi. Možda to i nije grije. Aj drugi put, aj treći put. Allah ga pušta. Ali kad ga kazni, zasigurno neće se kazna odgoditi. I kaže treći. Onaj koji se smije punih usta a ne zna, la smije se punih usta, a ne zna da li je gospodar svih svjetova zadovoljan njime ili je srdit na njega. Zato se čuvajmo da budemo ovakvi. Čuvajmo se da budemo ovakvi. Nastojmo da iskoristimo ovih pet stvari. Prije nego li dođe sigurno drugih pet stvari. Pripremajmo se za smrt. Doživjećemo svi te trenutke. Nikoga neće mi ići. Nemojmo misliti da nam je zagarantovano to što smo sada Pitanje i koliko i kakvi vjernici da ćemo biti do svoga kraja vjernici Čitajte hadis Enesa ibn Malika kod imama Buharije Čovjek koji je bio kršćanin pa prihvatio islam U vrijeme Allahovog poslanika alihi salatu i selam Bio pisar je braću Imali časnijeg posla Pisar Allahove riječi, Allahovog govora. Sjedio uz Allahovog poslanika, alihi sallacom, koljena uz koljena. Naučio iz njegovih plemeniti usta suru Al-Bakara i Ali Imran. Ponovo postao kršćan. Odmetno se. Ko može biti sigura nakon toga? Pa čitajte pred kraj suret Taube, čovjeka čija se dova primala. Pa su mu došli sljedbenici knjige i tražili da dovi protiv Musa. Pa ga Allah spomenuo Kur'anu po primjeru najprezrenijeg stvorenja, najprezrenije životinje na, na dunjavu. Meteluhu ke metelil kelb. Njegov primjer je poput primjera psa. Čovjek bio vjednik. Dova mu se primala. Ništa nije dovio, a da Allah nije uslišao. Ko je sigura? Ko može biti sigura nakon toga? Hm? Abdurrahman ibn Auf ulazi kod Aisha, radi anha. Ulazi kod Umu Selame, radi anha. Majke, majke vjednika. I kaže... Majko, ja sam najmućniji korejšija. Imam najviše imetka od svih korejšija. Strah me. Da me moj imet ako propasti. Kaži, te sad da udjeljuj. Da je strah, udjeljuj. I poznato nam je, spominje se u kada je preselio Obdražman Ibnao. Hm. Spominje se da se Sikirama cijepalo zlato nakon njegove smrti, kada se je Kaže Kaži, udjeljuj. Doista sam čula Allahovog poslanika alihi salatu sam da je rekao, Biće od mojih ashaba nakon što ih ostavim onih koji me nikada više neće vidjeti. Od mojih ashaba bit onih koji nakon što ih ostavim, napustim, nakon što odem od njih, umrem, nikada me više neće vidjeti. Šta to znači? Nevjernice neće vidjeti Allahovog poslanika alihi salatu sutra na... Na sudnjem danu. I to će biti najveća kaznene nevjernicima, Što neće vidjeti Allaha. A najveća počast nagrada za vjernike će biti gledanje u Allahove plemenito lice. Pa Abdurrahman ibn Aluf sad zaprepašten. Izlazi, ne zna šta radi. Možda je on taj. Prolazi pored Omera, pita Omer šta je? Zbog čega takvo stanje? Pa kaže tako je tako. Omer odma za njim. Kod umu seleme. Kaže, jesam njao od njih. Omer... Poznato vam također da je slične riječi govorio o Huzeyfi, radijallahu talan, je tako? Huzeyfe, radijallahu talan, Huzeyfe ibn Jeman je bio čuvar tajne Allahovog poslanika, alihi salatu wasalam. Allahov poslanik mu, alihi salatu wasalam, izdiktirao imena munafika, lice u Medini. I samo ih i znao Huzeyfe. Ali da on to zna, znali su ashabi. Pa od onih koji ga je često presretao je bio oner i pitao ga je sam samljao od njih. Znamo. Znamo li ko Omer? Čitamo li Omer? Čovjek kome je džanet obećao na Dunjalogu. Šta je nama obećao? Ništa. Čovjek, kako je došlo u hadisu, kada ide jednom stranom puta, šeitan bjezi, bježi na drugu stranu. Čovjek kojeg je objava potvrđivala nekoliko puta, kaže Omer, ili kaže Omer kakav je propis trebao da bude, dolazi i govori od Allaha i kaže tako. Čak riječi Tebarakallahu ahsanul khaliqin. Allah subhanahu wa ta'la objavljuje tebarakallahu ahsanul khaliqin. Omer za koje kaže Allahu u alihi salatu sallam da je nakon mene bilo vjerovjesnika to bi bio Omer. Ali Omer kaže, jesam li ja od munafika? Koliko se mi bojimo za sebe? Koliko se mi bojimo za sebe? Zato se dakle pripremajmo za ove trenutke. Dobro se čuvajmo svega onoga što vodi do loše završnice i činimo sve ono što vodi do dobre završnice na Dunjaluku. Sve na Dunjaluku ima svoje razlobe, ima svoje povode, ima svoje puteve. Pa i dobra završnica i loša završnica. Pak kao što su ashabi, tako isto i mi. Upoznajmo se sa svojom vjerom, upoznajmo se šta je to iman. Nemojmo se zanositi I slušati mnoge je da je dovoljno reći Ila ilaha ilovo. Ashabi se nisu ograničavali na to. Zašto? Zato što to ne vrijedi. Iman su riječi, objeđenje srcem, riječi jezikom i dijela, organima. Bez ovog, troga, bez ovog troga nema imana. Nema imana bez ovog troga. Na, nažalost, na našim prostorima svakakve se ideje šire. I svakakvi govori, govori. Da je dovoljno reći la ilaha, ilaha". Ima i koji kažu, ja sam vijenik ko srcu, ja niko ne želim dobro. Ima li da shabada je tako rekao? Ima li ko? Je li poslanik Alihi Salud sam rekao? Da ćemo nešto koristiti. Ne? Upoznajmo se šta je iman. I založimo sve svoje u taj iman. Budimo bogobojazni. Bogobojazan nije onaj koji plače noću, iscrpi svoje oči od plaća. Spomene se Allah, Allaho poslanik on plači. Bogobojazn jeste ona i koji kada je u prilici da učini grih zna da ga Allah gleda pa ostavi grih. To je bogobojaznost. Bogobojazn je ona i koji čini što mu je Allah naredio, ostavlja ono što mu je Allah zabranio. To je bogoboja bogobojaznost. Načete brojne definicije, uglavnom sve su one vraćaju na jedno, a to je postavljanje pregrade između sebe, da postaviš pregradu između sebe i je kazne sutra na sudnjem danu. Kako da činiš ono što je Allah naredio, da ostaviš ono što je Allah zabranio. To je bogobojaznost. Onda nastojimo da budemo iskreni u svim tim dobrim dijelima, u činjenju dobrih dijela i u ostavljenju loših dijela. Ne da činimo dobra dijela zato što imamo neku dunjalsku korist i ostavljamo loša dijela grijehe, poruke, zato što nam to šteti. I zato što je Allah naredio, zato što je poslanik Alihi Salusa naredio i obratno zabranio. Dobro se čuvajmo. Jedan od razloga, sigurnih razloga loše zavašnice jeste da ne uskladimo svoju unutrašnju sa svojom spoljašnjošću. Mnogi od nas znaju posvetiti pažnju svojoj spoljašnjosti, a zapostaviti svoju unutrašnjost. I jedno i drugo je bitno, ali unutrašnjost daleko bitnija. Allahov poslanik, alihi salacom, kaže u hadisu kod imama muslima, Inna la yanzuru ila suwarikum wa ila absadikum. Do Allah ne gleda u vaše izglede i vaša tijela. već gleda ila qulubikum wa a'malikum. Več gleda u vaša srca i u vaša djela. Vaša srca i vaša djela. Spomenu unutršnjost i spoljašnjost. Ja kažem često braći. Treba vam neko doći u goste, al tako. Ženi, sestre, mama braća, primaća soba za muškarce, primaća soba za žene. Tak Takmičite se ko će bolje dotjerati svoju sobu. Žena svoju sobu, ti svoju sobu. Zašto? Dolaze braća, znaju braća nekad pružiti jezik pa pričat, pomahali kako su ti kuću zatekli i sobu. Pa čuvaš se, stidiš se da nešto nađu u tvojoj sobi jer će posle pomahali pronositi. Koliko se stidiš, Allah, Allah gleda u tvoje srce. Allah sigurno gleda u tvoje srce. Stidiš se? Jel te strah? Da vidi nered u tvojome srcu. Da vidi želje za grijehom. Da vidimo na fitluka, pretvaranja, želje za hvalom, za položaj, za lijepim spomenom kod ljudi. Da se ne stidimo? Allah subhanahu wa ta'ala. Zato dobro vodimo računa o svojoj unutrašnjosti. Nemojte nikad zaboravljati hadis Ebu Hureyre radi Allaho tamo kod imama muslima. Prije nego li ga iscitirao, tri puta padao u nesvijest. Zbog sadržine tog hadisa. Tri puta padao u nesvijest pa je iscitirao hadis o trojci s kojima će se razjariti džehennemska vatra. Raspaliti džehennemska vatra. Džehennem i sada postoji, Allah ga je stvorio, i on gori, jedan drugog jede, ali prvi stanulnici s kojima će se razbuktati i raspaliti džehennem, jesu ova trojica koja su činile najbolja djela. Koja su činile najbolja djela. Njih trojica. Pa jedan dao svoj život u borbi. Drugi je dao, podijelio sav svoj metak A treći je svo svoje vrijeme utrošio u sticanju šerijaskog znanja i dijeljenju, podučavanju drugih tom šerijaskom znanju. Međutim, niko od njih se nije borio žrtvovo ta dijela činio radi Allaha. Pa onaj koji je dao svoj život, sutra kada ga Allah dovede, pred sebe, pred svim ljudima, pita zbog čega si dao svoj život. Pogledaj blagodati koja te čekala u dženetu. Šehidi, zar ima nešto bolje? Pogledaj blagodati. Šta si radio s mojom blagodati koju sam ti dao, da preseliš na mom putu? Pa kaže, borio se da uzdignem tvoju riječ. Kaže, lažeš. Već se borio da se kaže kako si junak. I rečeno. Tražio se da se kaže na dunjalku da si junak i rečeno je. Danas ti nema ništa kod nas. Kao što kaže Allah subhanahu wa ta'ala, Men kane juridu la ađila, ađalina lehu fiha, ma nešao li men nurid. Ko bude želio nagradu na ovom svijetu, mi ćemo požuriti. Daćemo nagradu na ovom svijetu. Međutim, pripremit ćemo džehennem. Sutra na drugom svijetu pripremit ćemo džehennem. Pa drugi, zbog čega si djelio svoj imetak? Da pomognem radi tebe. Lažeš, da se kaže kako je tvoja ruka režljiva, Kako si da darežljiv. I treći, da se kaže kako si uče. Pogledajte, najbolja dijela. Znači, ne bismo voljeli sva ova tri ova dijela da imamo kod sebe. Najbolja dijela. Nema veće blagodati od znanja, šarijatskog znanja. Također, dakle, da čovjek dijeli svoj mjetak i pomaže druge i da čovjek dadne svoj život za Allahu vjeru. Nema boljih dijela, međutim, nisu bili iskreni. Nisu uskladili svoju unutrašnjost sa svojom spoljašnjostom. Spoljašnjost. Mi se znamo pozabaviti dobro svojom spoljašnjosti. Treba da postoji taj spoljašni izgled kako šarijat traži od nas. Ali isto tako treba voditi računa o svome srću, u njegovoj čistoći. to dobro vodimo računa čuvajmo se dugih nada, nemojmo misliti da ćemo živjeti i živjeti. Omladina umire. Oni koji umiru, jesu omladina. Rijetki su starci koji umiru. Zašto? Zato što ne dođu u te godine. Omladina umire. Nemojmo misliti da ćemo doživjeti i doživjeti. Zato kaže Allaho poslanika, alihi salatu, sam, nemoj se plaho za Dunjavu. Budi poput stranca ili putnika, prolaznika. Primjer kaže mene i Dunjavuka je poput konjanika, svrati malo potlad, odmorim i idem. Svrati malo na dunjaluka, idem kao hiratu. Svratim na dunjaluk, uzmem što mi treba, idem. Pa bi Abdullah ibn Omer govorio, kada ne nemoj očekivati da ćeš zanoćiti. I kada ne nemoj očekivati da ćeš osvan od svoga života, uzmi za svoju smrt i od svoga zdravlja, uzmi za svoju bolest. Kažu islamski učenjaci, najbolji šeitanovo vojnik, iblis, je saufet. Kasniću. ću, kasnije, ću. kasnije ću. To je najbolji vojnik, ljude odrađuje. Gde sad čim dijelu, ima vremena, ima vremena. Živjeću, živjeću. živjet ću. ću. Izaberte sebi dobro društvo. Dobro društvo, jedan je od, ako Bog da uzal ovu dozvolu, sigurnih puteva do lijepe završice. Loše društvo, sigurni put do, e, dobro društvo do dobre završice. Siguran put, siguran put do dobre završice, a loše društvo do loše završice. Siguran put. Zato je rekao Allahu poslanik Alihi Salatu, sam čovjek na vjeri svoga, prijatelja. Zato dobro gledajte s kim se, družite. Čovjek, ne znam ti kakve blagodati da uživa. Ako ne dobro društvo, izgubit te blagodati. I mnogi drugi pute, mnogi drugi pute, upoznajmo se s njima. Kako zadobiti lijepu završću, da skončamo, privedemo ovaj naš život kraju. Allah, Allah subhanahu wa ta'la bude zadovoljen nama. Da postignemo Allahov subhanahu wa ta'la zadovoljstvo. Kako da se zaštitimo od Allahov subhanahu wa ta'la srđbe? Imam Ahmed bilježi hadis da je rekao Allahov poslanika alihi sallacom doista je smrt teška, ali ono što dolazi nakon smrti još teže. Doista je smrt teška i mi dobro znamo iz primjera našeg voljenog poslanika Muhammeda alihi sallacom da on nasamrti bi u vodu potapao maramicu i brisao o čelo i govorio La ilaha illallah inna li ilmauti La ilaha illallah, doista smrt ima svoje muke teške muke kad je to on doživljavo i kada je on okusio smrt, svi ćemo okusiti međutim kako zato se pripremajmo za ove trenutke ako ih lijepo doživimo sve ono nakon nije što dolazi i ako Bog da lijepo ako loša nam bude završca nemojmo se obmanjivati nemojmo misliti da smo sigurni Čuli ste nekoliko primjera, a takvih primjera u našoj historiji prethodnici je koliko hoćemo. Zato, dakle, pripremajmo se. Nemojmo nikada zaboraviti riječi mama malika, neće se popraviti završnica ovoga ummeta, osim onako kako se popravila prethodnica. Kako se ashabi popravljali, kako su se oni odgajali i mi se jedino tako možemo odgajati. Ako hoćemo lije po završnicu. Toliko uskoro će jakšati. حانك الله ومن الحمدك أشهد أن لا إله إلا أن